Spoiler-varning! Vi förstör allt! Och mina damer och herrar, välkomna till ett alldeles nytt och speciellt avsnitt av Spoiler-varning! Mm. Vi, vi må väldigt bra, 50% av oss i alla fall. Hur är din mm. universum, aids Nikolaj? Ja, du, den, är, den är helt bra. Jag... jag... Gjorde en, jag gjorde en deal med Illuminati så att de, de, de infekterar inte mig. Ja, vilken lysande callback. Ja. Jo, ämen, som många små bannot är så fanns det ju inget triggervarning under julgranen den här, den här senaste veckan. Men förhoppningsvis denna vecka så har vi en riktigt otroligt triggande avsnitt för det Dubbelt, dubbelt trigg för en nätt liten summa. Totalvaluta för pengarna. Det är gratis. Men om inte jag har en sån otrolig makalös och att kvävs dess, Ja, idag så ska vi då tala lite om Netflix. Hurra! Det var väl så det var tänkt. Ja. Mm. Min sann rop på alla håll. Jo, mycket glad. Ja, och om ni kära lyssnare vill uttrycka era glädjerop så kan ni ju skriva in till oss eh, triggervarning at mm. Var inte blyga. Vi finns där. Kanske. Och man kan ju skriva in till <coughs> triggervarning eller spoilervarning och också på vår Twitter. Mm -hmm. Där man tydligen måste fatta sig en aning kortare. Ja. Om alls. Var blyga faktiskt nu när jag tänker efter. Det är liksom hela grejen med det är ju att man då lämnar man bort alla de där onödiga mellanorderna och hoppar direkt i alla interjektioner. Mm. Big dicks. Ja, precis. Mm. Och så finns vi väl på Facebook ja. Jo. Den trigger-varning. Ja, men nu när det obligatoriska flamset är avklarat. Mm. Ja, alltså Netflix. Ja, att, ähm, vad, är det, vad, är det, vad är det för skandalöst vi ska diskutera om det? Det är någonting så extravagant som en service och nu en nätplattform som alltså ger dig möjligheten att se en massa härlans filmer och, och så är det är så det som du bor i USA eller något någorlunda begränsat sådant om du nu bor i så osiliviserade regioner som Europa. Mm, mm. det är det. Jo. No, men, uh, vad har du för erfarenheter för av online streaming uh, services, Nikolaj? No, inte, inte så hemskt lång erfarenhet. Jag tror att vi är väl nu varit kanske snart ett år. Uh, så vi har haft uh, HBO och sen Netflix kom in lite senare. Ja. Mm. Så, men, men alltså Ja, jag använder mig av det Det, det är ju liksom vad jag, vad jag uppskattar med det Så är ju det där att du har Du har ju i princip en hel värld Av Av underhållning Sådär ja, ja. Bara, en, bara en internetkontakt ifrån dig ja, äh, Väldigt begränsad värld Men å alltså, andra sidan no, Det hade du no, nog innan och, du Ja, kan... ja det var ju varit färdigt i dislat. Ja, exakt. Och, och om mm. det är någonting som våra lyssnare har lärt sig om mig, så är det att jag vill ha allting färdigt i dislat. Jo, Amen. du har ju bara en mage och du gör ju så gott du kan. Ja, ja precis. Jag är, där, jag är den lilla magen som kunde. Jo, men för att fortsätta då den här ko så att det finns <laughs> ju ganska mycket skit där. Och, som är en alltså... otrolig massa skit. Det, det finns det. Det finns det. Men jag, jag tack och lov så har inte så, så mycket tolerans för det så jag håller mig nog långt borta från majoriteten av, av, av saker som där finns. Så, det, det, finns mm. um, det finns liksom så här cykliska argument som man kan göra om. Ska vi säga den moderna teknologin. och Det mm -hmm. gäller många innovationer. Det var, det var ganska uppenbart uppenbar sig alltså jag hade när det kom till spelande för några år sedan. Uh, och samma sak appliceras här. Ska jag ta liksom, den här och som en rolig jämförelse för kontexten. Mm -hmm. Nå, ja, det det. Liksom, när jag och Nikolaj var unga och kanske lite tidigare om, så satt ju som. Uh, de här nerds som spelar spel. Så satt vi och slät i olika joysticks. Och det finns ju en hel uh, historia kring innovationerna som har skett bara i form av handkontroller. Uh, men vet, där satt man då och spelade no, och då 64-spel och satt och slät i uh, sin, sin joystick. Och försökte inte få och dö. liksom... Försök komma mm. igenom ens första banan. Satan, Shadow of the Beast. Uh, och sen då så blev det ju lite för fina. då. sen hade ju Nintendos fina patenterade styrkors. Och sen så blev det ju Playstation, handkontrollerna. Och liksom, det, det gick ju bara liksom framåt. Och i många fall två steg bakåt. Men sen då så kom ju då innovatören. främst i form av Nintendo kom fram till att hej. Vad vi verkligen vill efter nu den här väldigt korta <coughs> aprevolutionen så att vi skulle vilja, folk skulle vilja stå framför sin tv och låtsas svinga klubbor och liksom hugga värd och allt sånt här. Och plötsligt mm -hmm. så var det, wow, nu är vi tillbaka där står och jävla idiot och liksom hoppa framför tvn och liksom försöker göra någonting. För att nu försöker man med ja. Mikael någon sorts rörelse som alltså en liten som ska försöka läsa upp av, och inte så framgångsrikt. Så det var ju någon sån här nästan cyklisk grej att men ni hade redan perfekt här. Vad focus are you doing? Så lite samma sak nu, så har jag kanske kört med Netflix och de här online-streamingtjänsterna. streaming Därför att i tidernas begynnelse. Så var ju folk väldigt beroende av TV-utbudet. Att det som kom mm. på tv var ju det du sa. Och sen då ja. så kom ju då videon om någon minst den. Och sen äh, lite senare så kom ju DVD-en om någon minns dem. Mm. Äh, mm. Och äh, sen då liksom beroende på då hur savvy eller liksom olaglig man var. Så laddade man ju ner allting man vill. Så... Uh, det här att man ska som sitta och vänta och måste säga alla jävla reklam och säga alla liksom Golden Girls-avsnitt när man faktiskt fick säga det man ville säga så var ju ganska passä. Uh, sen då så mm. kommer Netflix och sådana här grejer. och Nu sitter du idag och du, liksom, du kan säga vad du vill, men du kan ju riktigt säga vad du vill. Det är ju ändå begränsat. Ja. Så det det. Du har ju, och jag skulle säga, om jag nu kollar på allt som finns på Netflix... Så nu måste vi ta i beaktande att jag, som den medieräv jag är, så har ju ändå sett... Ja, jag vågar ju inte sätta allt titten, allt är ganska vidsträckt. Men jag har sett en stor del av... Och jag skulle säga att om det är bra så finns det en stor risk jag sätter. Så jag betar som är ganska karit ner från listan av att superbra, jättebra, okej okay, och sen... Ju längre ner jag går, då, så beror det på vilka humör man är på. Um, mm -hmm. Så jag kan säga att det mesta på Netflix som är bra, så har jag redan sett. Det mesta på Netflix som är okej, mm. så har jag redan sett. Det mesta på Netflix, hmm, så har jag förmodligen redan sett, eller har den så basförståelse av att det är någon större vits så här. Och sen finns det resten. Um, så det känns ju som att jo det finns mycket att säga där, Men du är ändå liksom nästan bunden på samma sätt Som på det gamla TV Nå men jag vill titta på någonting Men jag har sett allt eller det kommer inte Det jag egentligen vill säga Så jag måste väl säga mm. det här då Det enda du slipper är väl reklamerna Även om de nog ja. gör det jävligt smärtsamt Och ens att bara hoppa vidare till nästa avsnitt ibland ja, Så den långa analogin Om allting Slut antar jag nej det är inte så mycket analogi mm. exempel låt oss inte tyst något slags ränteblandet mm. ja, i det så nej det är ju min uppgift <skratt> jag, ska, jag ska fastna på några ord du använder då mm. och sedan försöka fråga sånt allt eller så är det, det värktigt men ok när no jag hostar i din då? allmänna riktning ju att läsa och vem hjälter så att några ja Ja, men alltså, jag skulle kanske vilja slå ett slag för den här tiden före Netflix. Mm -hmm. uh, för jag, jag funderar jag, jag tänker tillbaka till Twin Peaks kanske. Nu, uh, original okay, givet, eller ny? Uh, original. Okej. Okay. Uh, givet när den kom första gången så var jag något för liten för att uppskatta det hela uh, men men jag men så här uppskatta när uppskattade väldigt mogen ålder för inte alls så länge sedan. och det var något pain in the ass yeah. men nej. Ja. Ja, jag har jag har sett den där ursprungliga serien tre gånger tror jag mm. ja. och, och, och jag uppskattar den uh, men jag tänker jag att på den där... analogi ja Mm. Ja, no, men jag gillar bajs mm. ja, nej, alltså, men grejen var att i och med Netflix, i och med det streaming i och med då möjligheten att ladda ner ifall man är lagd det hållet, mm. så kommer ju det faktum att den här pauserna mellan avsnittarna, som ju i många fall då var mm. en vecka mm. så det låg ju en viss det var ju en viss spänning i det att man sen diskuterar med, med sina, liksom, sina vänner mm. om det där. Att vad vad kommer att hända i det nästa? Eller om man så på någon avsnitt av MacGyver och det orakar vara ett avsnitt som bara tudelat. Och sen så tog det den där veckan för att man fick se i nästa avsnitt. Ovidligt? Jo. jo, det var det. Men... Men det var också så att säga, det var en, en del av upplevelsen var ju det där att man sedan däremellan i funderar över det här man, man, liksom, man, man, levde sig, man. levde med det där. Mm. Och, och jag tänker att den delen Syria på ett sätt att har ha försvunnit. No. Lite, eller åtminstone väldigt ordentligt en form. Ja, no, att alltså, grejerna grejen är det finns ju <clears throat> Det finns ju en etablerad modell, liksom mm. den så kallade Netflix-modellen som mm. många andra uh, uh, tjänster eller många andra företag och organer försöker upprätta, upprätta egna versioner av. Uh, <coughs> men uh, en del av det till exempel, har du sett en, en ganska populär serie som heter Orange is the New Black? Ja. No, alltså jag, äh, jag har hört om den själv jag sitter udda avsnitt men inte okej håll dig till första träsäsongerna och sen bränn upp allt annat liksom. okay. en jättebra serie som bara plötsligt blev en clownparodi av sig själv utan någon egentlig okay. anledning fattar ingenting uh, men, <clears throat> men i alla fall det konceptet som den serien hade som ansågs ju var Väldigt vågat och liksom dumdristigt. När det börjar så var mm -hmm. ju att. Den så kallade binge watching. Att då istället ja. för att göra den här standarden. Du släpper ut ett avsnitt i veckan. Och det här är ju en ganska traditionell formula. Som, mm. som de här olika TV-nätverken gör. För att förstås. För du. No, vi kan ju ta Game of Thrones som exempel. Att du, <coughs> du har ju. En sån här massivt tv event Och liksom många och strukturera ju liksom så här primetime viewing liksom till ska vi säga fredag, lördag, kväll eller sånt här och det ska ju vara någon sån här event som tar alla, det är ju därifrån och mycket av de här ratings kommer mm. uh, men att uh, och just den här hypen och den här extra uh, uppmärksamheten och bass förstås som man drar mellan det, <går> så påverkar ju såväl liksom titta till strömning som senare, då marknadsföring just nu, släpper du? Det är då i den vanliga mm. omgångar av produkt, produkter efter att se är ändå hat eller vi första gången. Ja. Um, no. um, men Emel, du släpper den här säsongen på en gång så så ja, vänder du i princip kappan åt allt det här. Uh, mm. Orange is the new black blir hur framgångsrikt som helst. Så Uh, de bara sa att men, <coughs> nu, är, nu är den moderna tv-publiken redo för nästa kärle. Vilka är ju då binge-watching eller liksom frosseri-tittande. Mm. Uh, ja. Och det är ju även om det inte är formellt en metod av den här Netflix-modellen så är det ju, åtminstone inofficiellt, dess främsta syfte. Att om du skaffar Netflix så gör du det förmodligen för att du vill se mycket shit. Liksom, Mm. I kopierade att um, Jag tycker ju om den här typen av uh, upplägg. Uh, jag, liksom jag, jag gillar den här: det kommer ut en grej en gång i veckan, till exempel när mm alla -hmm. like Game of Thrones. Uh, därför att det ger ja, det eller, tyvärr... eller Westworld om vi tittar <laughs> över på, på det där HBO. Men ska vi hålla oss till Netflix så tyckte jag att uh, serien, uh, alltså Star Trek Discovery. Mm. -hmm. Kom också med ett avsnitt. Okay. No, ja, ja, jag, jag inte ja det här Så jag kan inte säga uh, mm. Men, att, men att, jo, alltså jag gillar det därför att eller jag tycker det fungerar bra för kanske skulle säga lite djupare filosofiska särer. Därför att ja. det ger en pass lite att reflektera och liksom diskutera och sätta upp sina egna tankar och funderingar och spekulationer, ting, vad som ska hända och vart allting är på väg och så här. Jag vet inte yeah. hur bra det passar liksom, typ, med någonting som Friends, därför att det är som mm. jag menar, det de, de är, de är som chips tittande på sätt och vis. Uh, Orange is the new black <coughs> Jo visst har det väl <coughs> skulle säga något dramatiskt narrativ men att who cares liksom, kvinnor i fängelse som är Gör saker. Så so just bring it in. right in the mouth. Uh, mm -hmm. Men jag tror liksom att. Det här liksom hela pointen med Netflix. Att du ska bara sitta när Och när du tittar slut på en sak. börjar du igen med nästa. Precis. Och att du, så det finns inte så mycket tanke där. att Jag menar nu har jag ju varit en. Uh, jag tänkte säga stolt men jag skulle säga motvillig eller av nödtvång uh, när laddare av med i många år för att för det första uh, det var i många år så fanns det inget vettigt streamingalternativ till exempel det liksom om du är en fattig studerare så börjar du köpa där box av allting och dessutom Nej. och och dessutom uh, ofta inte snyggt gjort och förstås liksom uh, det, det var bara klumpigt. Så att, och eftersom det inte fanns något avtal heller med nästan någon vettig finländsk distributionstjänst eller någonting. Men jag, jag kan liksom suga min patetisk korta kuk. Att det är ju liksom det fanns ju bara ett alternativ om du bodde i Finland. Och det var ju som att no, men du laddar ja. ner eller så sitter du och säger på liksom yletema. Mm. Och att, I refuse. Så, mm. så det gjorde jag jag laddade, jag laddade allt. Fan vad jag laddade där, liksom mycket bra shit. Men dumregeln som jag försöker ha var ju alltid att om det var någonting som var riktigt bra. Så gjorde jag en mental notering att okej, okay, men då ska jag störa de här finansierade i framtiden. Typ att om det kommer en riktigt bra samlingsbox eller någonting så köper jag den. Och någonting liknande. Yeah. För det är just. Plus att man kan lära sig lite mot konstig marknadsföring. Uh, det här är Väg. Det här går liksom dubbelt framför när det gäller spälet. Uh, för att den som så oärlig marknad, att du vet ofta inte, är det här faktiskt det som utlovas? Är det här faktiskt bra? Mm. Laddar du när det så är det några avsiktor. Ja men det här är faktiskt faktiskt bra Okej, okay, no, men jag kan investera pengar i det här. Så, yeah. så att jag såg inte någonting amoraliskt i att ladda ner. Jag såg någonting amoraliskt i att som ladda ner bara pirata för bara för att piratera. Men mm. det fanns inget vettigt alternativ. Fuck you. Då tar jag skit gratis. Upps. Um, och att var det någonting som var skit så behöver man aldrig säga, Och liksom kasta bort. Då vad det någonting som var bra. Så då, så då så gjorde jag en mental notering Att liksom, försöka uh, monetärt bidra till kreativiteten. Och hårt arbete senare. Um, mm. Men... Men där fanns det ändå val att liksom, för, för de som inte har ner så är processen ungefär så här. Äh, nu finns det olika sätt att ladda ner på. Men till exempel det vanligaste sättet att ladda ner idag är alltså genom så kallade torrents. Äh, och torrents fungerar så att det finns någon här indexad då en, en äh, ett avsnitt av en serie någonstans. Säger du säger nu ett avsnitt mm -hmm. av... Äh, Like men låt oss ta vår favoritserie. Green Arrow. <laughs> ja. ja liksom, inte ens för pengar. intens för <laughs> som, som föräldrar en själv skulle säga att jag klickar klicka på det här ska jag göra det. Men, <laughs> men ja, whatever. Mm. Att um, för sakens skull Green yeah. Arrow, fuck you. Yeah. Så so, <clears throat> någon har indexat det här och som liksom, delar den här filen. Uh, och sen så laddar liksom en annan person ner. Nu är det två personer som har den här filen. Men medan den här är ena personen då börjar ladda ner filen från den första. Så när han har laddat ner så kan den liksom en tredje person ladda ner. Och han kan ladda ner från de båda så att det blir lite snabbare. Och sen mm -hmm. växer det så här. Och den en personen så när du laddar ner så håller du filen upp lite. Så alla där har då den här filen och så går det till peer-to-peer. -peer. Eller liksom... I det här fall är många peers då. Um, och att så här är lagen i princip på alla ställen i världen just nu. Uh, det är ingenting olagligt att ladda ner men det är olagligt att dela. Så det säger sig själv då att eftersom du delar medan du laddar ner så får man ju då själv exakt hur moraliskt det är. Men uh, du gör det och men det här är ju bara den tekniska biten, hur det faktiskt ser ut att först måste du hitta filen och sen måste du navigera runt alla ryssvirus. Och sen så måste du, den här filmen synkar alltså inte skit, inte liksom konstig kvalitet, inte något mer invakat ryssvirus. Och sen då, om det är en filt i Savage som jag som vägrar att säga i princip någonting utan undertexter. Så måste du hitta en undertext som synkar med den. För det är ju ingen som kan inkludera det. Så måste du säga att det är så där, går ihop med den där filen. För alla väljer att göra sina egna omtolkningar, omdubbningar och resynk. Och liksom olika format. Och så måste hitta det som funkar. det kan vara otroligt snabbt eller otroligt tidskrävande. Som, speciellt om man nu tänker på att. De flesta namn de här filerna liksom på samma sätt som jag tror att det skulle gå med en bara liksom rulla sina smutsiga tuttar av ett agentbord och skrattar hysteriskt. Så det, det liksom den här processen är otroligt tidskrävande och mödosam. Och sen tar det ju en stund att ladda ner skiten om det är många som delar ut eller liksom om det är jättestora filer och så liknande. Så i Nej. mesta fall kan du ha två timmar eller i vissa fall upp till flera dygn. För någonting som inte fungerar eller inte synkar när jättedaligt eller kvalitärn är helt så här. Mm. Sandy ödla på stranden. Och, och, och så då ser man ju definitivt ska säga styrkan i Netflix. Där bara klick, klick. ah mm. Men det som jag tänker komma fram till efter den här otroligt långa anföringen är att du, du tar bort det här att om du vill ladda ner någonting eller om du bestämmer dig för den här serien ska jag testa eller prova. Så då gör du förmodligen lite efterforskning du kollar lite, inte bara liksom inför om serien, utan kanske ett annat utlåtande. Uh, ja. Sen så Börjar du förstås så den här sökandeprocessen och sen nedladdningsprocessen och sen kanske du äter undertext där och sen kanske du vill namnge om filerna för alla liksom, mm. så här liksom fucking kinesiska. Och sen kan du börja titta. Um, men det här är en stor process så du, du är ju ja. att liksom Vå? en serie om en banan som röker, yeah! Utan nej nej, det faktum att du, de du val den här serien att säga och ladda ner och gå igenom allt det här, säger betyder att du val bort liksom typ 19 andra. Mm. Det finns alltid endast meteore um, Men du måste göra att utbildat val <coughs> med Netflix och du bara klicka på någon skit och så säger de om du tycker om det eller kanske bara står och tittar bara för att det är en i soffan och du vill inte stiga upp så det tar, det tar bort det här valet det tar bort det här aktiva sökande och det tror jag lär att det är en viss uh, en viss passivering en viss förslöande yeah. en viss sån här I don't care man att folk blir mindre och mindre uh, rydda i vad de säger så länge de säger någonting. Det är min mm. point. Ja, och, och det är det där så att, att jag tycker just det är som du att du blir passiv i mm. det ja, för jag märker det med mig själv nu äh, igen, ja, jag inser att det mesta av det jag tittar på nu så är faktiskt på HBO mm. men jag börjar titta på Mad Men. Mm, det är riktigt bra så här. Jo, jag tycker det är riktigt lovande. Jag har sitt, vad ska vi säga, en och en säsong mm. nu. Och det är Men... att det, det, det blir, det blir så att man, ibland så tittar man ett avsnitt. Mm. Då man har liksom en passlig stund. Mm. Men sen, <skratt> sen blir det ju sådär att, Gärna, gärna sitter man där och låter följande avsnitt bara börja och, och sen, sen tittar man på det och om det ännu finns tid så då kollar man ett tredje avsnitt. Och i någon skede så märker jag att jag, jag, jag riktigt tycker <skratt> för mig själv att jag, är en, jag njuter inte av den här serien just nu. Mm. Att det, blir, det blir en lite sån här, en samma känsla som om jag, håll, jag spelar under en längre stund. Mm. Att det kan bli att i något skede så, så känner jag att, okay, att nu, nu, vill jag bara liksom, nu vill jag bara komma till följande steg, följande, steg, följande stadie, liksom. att nu, nu bryr jag inte, nu, nu jag, jag liksom, jag börjar jag göra en göra här misstag. Det du skriver nu så är ju en process som jag inte riktigt kan minnas namn på, men <clears throat> den är ju ganska påtaglig spel. Um, de har nog mm. där där, uh, såna här, uh, det dig många sådana här. Det finns definitivt av dig spel som till exempel World of Warcraft. Men man kan hitta dig alla spel som har element av så kallad grinding. Mm. Um, det vill säga att du gör någonting en längre tid för att uppnå uh, något sådant här mer uh, omedelbart mål. Till exempel att du behöver lite mer resurser eller du försöker hitta någon. Någon trävligt sådana följeslagar. Husdjur eller någonting. Uh, någonting som inte ja. egentligen har någon inverkan på din framgång. Eller din skicklighet Som du bara gör uppräpade. Så här. Vardagliga sysslor. För mm. hoppet av en viss. Minimal framgång. Eller så här. Jag tror jag försöker. Jag har, mitt ord för år begränsade. begränsad. Jag måste att sitta och klima. Jag snöjt med mig hela tiden. Satan. Jag är trött på att vara sjuk och... ja, men, mm. äh, Min Tourette sida. Äh, mm. Det här är. Men liksom det de beskriver är liksom i princip en psykologisk process. Att för att vanligtvis när du spelar spel. Så gör du det. Mm. För att du får en njutning av det. Det stimulerar dig på något vis. Och de flesta som spelar spel. Av design. Så brukar försöka hänga sig i sina spel om du de vill göra, till exempel, om du gillar att köra bil, jättefort. så då kanske du skiter i liksom de här modding eller tävlingaspekterna <hör> i något jävla racingspel. Du bara gör mm. som så här fun runs och köra jättehårt genom alla polisbilar och skit. Så det är liksom bara stritta barn där. Uh, om du liksom gillar att spela action-spel så kanske du bara liksom gör någon sån här boss-rush och skitar i och liksom bara hoppar över alla jävla dialogfönster där det faktiskt kommer story och text och sådana jobbiga saker som gör ai i huvudet. Um, men när det kommer till att skälla så är det i princip att du behöver uppnå någonting för någon grej, till exempel det visar tydligt så här completionist grej att liksom att om du, mm. gör det, om du gör den här grejen. Eller liksom, Du kan spela spelet. Så du ska vi säga spela spelet 100 procent. Du har gjort allt. Hittat allt. Talat med allt. gnuggat din kuk mot allt. Liksom allting har du gjort. Ja. Um, yeah. Och det här är någonting som spelare ofta strävar till då. För att du får någon sån här känsla av fullbordande då. <kör> I och med att du gör mm -hmm. det här. Så yeah. då finns det ju de här. Då blir det mycket. Just som så här grindande då. Liksom du måste göra massa shit du inte vill göra. Så det blir som att, come on, come on jag vill gå till vidare till nästa grej. Mm. Uh, och det här kan man också se liksom, i tv Att när du har till exempel, det ju här som man ser nu. Om man tar den så där gammal så som till exempel Dallas. Uh, som mm. ju var en, en, en stor tv-grej på 80-talet. Så har du ett avsnitt i veckan, så det är tillräckligt mycket för att du bygger upp. Liksom du laddar, liksom, du har kanske lite chips, lite gott, alla sitter där, de väntar väntat när de diskuterar. Liksom, mm. det är liksom då deras typ Game of Thrones och shit. Så det är en event och du har en timme och sen är det slut. Uh, men om du sitter nu med, jag tror, jag minns de där fem eller sex säsonger totalt av Mad Men. Som är en jättebra ja. serie. Uh, så att Så min något skärd, om du sitter där som, typ mitt i säsong två så kan du sitta, holy fucking shit jag har liksom fyra säsonger kvar åtminstone, de är jättelånga de avsnitt. Yeah. Det här är så bra serien uh, jag borde säga den här serien färdig när jag tänkte för jag ser den andra serien jag tänkt uh, mm. och sen så sitter jag då streck, se, fem sex avsnitt och även om det är bra avsnitt så blir du liksom mm. lite alltså du blir för överstimulerad. Ja, man blir, man blir fa fartblind man blir fartblind Ja, no, men det är ju någon form av överstimulation som går mm. där. Att liksom, ja. du, den här njutningen blir minimerad och det känns mer som arbete än som njutning. Ja. Uh, och <coughs> Som sagt, det här grejen vars namn jag inte kan minnas. Uh, men jag tror det var någonting i typ av uh, desensitation to sensory dicks in mouth. Ja, ah, men alltså en av, avtrubbning. Ja, no. De talar ju om desensitization, men det är ju, ju frågan om en avtrubbning. Mm, men det är ju alltså, inte en du, form av det en avtrubbning problem. för det har, ju inte en, det har ju inte en permanent effekt. Nej, nej, nej men att så att säga, kan ju en sådan här avtrubbning också ske liksom på en mer temporär basis. Nå, ja, men, men jag tror den, den här liksom tog fokus på att det handlar mer om uh, inställning. Är ja. än någonting annat. Att liksom, okay. Men det är det den här klassiska att less is more. Att om, mm. du liksom, om du äter glass varje dag så det är det glass lika speciellt. Om du undrar dig glass ja. nu som då då är det jättenice. Typ. Precis. Så liksom, Netflix är ju som ett massivt så här smörgåsbord av ändlös media av varierande kvalitet <coughs> Om du bara konsumerar hejdlöst så det sker det då en viss passiväring, en viss avtrömning om du vill. Um, mm. Men det finns ju. Um, det finns olika sidor och olika sällskap till och med som har föreslagit hur man ska bemöta den här nya streaming till uh, till exempel. Mm -hmm. För att uppnå okay. maximal njutning. Uh, deras första förslag är ganska uppenbart, men vill du gissa vad det är? Ja, nej, ja, det är kanske bäst att jag inte, inte förnedrar mig själv och gissar. No, det var inte att säga naken? Du kan... Ja, just så. Ja. No. För sent för oss då. Men... Mm. <coughs> nej, men det var ganska enkelt. Du ser många särja samtidigt. Okay. För att de menar liksom att <coughs> liksom det här är en princip som uh, rekommenderas i valartiga liv: att om du vill uppnå maximal produktivitet och liksom stimulera dig själv och liksom hålla den liksom, aktiva delen av din hjärna liksom, längst utan att den liksom, blir trött um, yeah. aktiv, vilken konstig syntax där. Um, så då ska du variera saker du gör. Att du ska inte göra. Samma sak för länge. Därför att då blir hjärnan trött. Mm. Uh, samma sak kommer att även Att nu är det ju samma syssla men liksom igen. Sluta gnälla om petitessen nu Nikolaj. Serious. Um, alltså i princip, om du säger nu då istället för att säga ett program. Istället för att sitta och säga Mad Men back to back to back. Så är du ett avsnitt av Mad Men. Så ser du ett avsnitt av The IT Crowd. Så är du ett avsnitt uh, av Big Mouth. Så är du ett avsnitt Uh, av någon sån här Dödödödöd Comics, mm. Och så säger du, typ, mm. någon random Netflix-film, inte Annihilation. Och sådär. <laughs> ja. uh, och då så blir det, liksom. Du sitter fortfarande så här: väl liksom åtta timmar i sträck, din jävla stirbög. Men, liksom, ja. men. Du, du, det är mindre sannolikt att du hatar allting Besäpo efter typen veck ja precis ja men det är ju det är, det är ju sant mm. det är ju sant men det, det kräver ju nog en hel del jag tänker mer så där, vad ska vi säga personlig styrka kanske för det kan ju vara att av de här serierna så du kan ju inte kanske vara alltid lika intresserad av alla Samtidigt mm. så, så att som liksom väljer det att Okej, om jag får titta på ett avsnitt av den här serien Sen tittar jag på ett avsnitt av den här serien Och sen visar det sig att serien nummer ett Åh, uh, det slutar på ett jättespännande ställe mm. Så, så liksom, klart inte, inte, Det är något som säger att du inte kan då kolla på två avsnitt Av den där ena serien Och sen liksom kolla på, på något annat Men, mm. no, men... men liksom, det, det känns på ett sätt Det känns konstigt men jag minns lidelsefullt den tiden som jag hade tid att liksom sitta och sträcka sig säriga liksom halva dagarna. Åh, mm. oh, och är så temporiskt. Men, men det är liksom, när, man, när man har familj och liksom har någonting som liknar jobb och liksom andra skyldigheter och dagliga gör och mål, så då är det svårt att säga att alla de ska... Liksom, Stritta och fittan för att sitta där strinnbär som kan sitta och glå åtta timmar av någon jävla serie mm. man har att, så man just att hitta. Man måste ju som begränsa sig en aning. Och det är väl säkert bra, antar jag. Uh, men jag tror att Netflix har ju definitivt, jag tror den lockar ju framförallt en ung publik med, som kanske är obunden och liksom har möjligheten att fasta en jävla vecka när de har resten av glort över. Uh, mm. Eller liksom <coughs> personer som är i sådana livssituationer. För då får du maximalt maximalt värde av hela grejen. För en mm. vanlig person så tror jag det är mer att no, men, om de råkar ha en massa som de aldrig har sett men som du vet är bra eller som du tänkt säga i alla fall. Så där är det är ju mm. Jävligt förmånligt för typ 9, 90 månader. Ja. Uh, jag tror de, alltså, med den logiken så måste jag säga att den enda som kanske blir straffad lite av det här så är ju personer som jag som redan har sett på tok för vilket det är, Eller kanske är onödigt kritiska och liksom mm. inte, skulle säga, nöja sig med att bara blind sitta och stirra på och vad skit som man kommer på skärmen. Uh, mm. och tumrägeln är ju lite så här med Netflix ifall du redan räknar ut det som konsument serierna de erbjuder varierande kvalitet vissa är riktigt bra de här Netflix-originalen säger ju och vi måste ju säga liksom, typ dc till Marvel ungefär att liksom mm. HBO så är vissa av dem säger är ju nog så jävla bra att det finns ju ingenting som når dem Netflix, de kommer inte okay. riktigt dit. Men de kan vara riktigt underhållande. Som typ Stranger Things. Uh, mm. Men sen har vi liksom. Mm. Sen har vi typ film. Ja. Och. Där så importerar de ju nog en hel del. Men skulle vi säga Netflix-ägna. Eller liksom. ska vi säga där? Aj, där? Aj aj, aj, aj, Om du skaffar Netflix för att säga film. Då är du nog riktigt ute och cyklar. I alla fall i Europa. Mm det är, Nej, det är nog definitivt för att säga så här är det du, skaffa bara ja. i Europa <skratt> ja, ja det, det håller jag helt med om och, nu, mm, mm. Ja, förlåt, jag tänkte bara säga som lite liten fotnot att nu har jag ju ingenting utom spä när det gäller HBO och Nordic för att jag tycker att allt ja. som de gör så gör de fel. Att, och jag ja. förstår inte liksom, att Hur svårt det sa att han kan vara liksom att, men, Om jag skaffar en service Så vill jag väl ha samma fucking service Som i resten av världen att Till exempel Ja, ja jag, jag det. helt med. Nu är det ju en av de sakerna De har rättat till Typ ganska nyligen Men det spelar ingen roll Eftersom det inte kommer någon Game of Thrones Det här året, fuck you uh, mm. Men att just det här att liksom inte jag menar, varför skaffar det HBO Nordic för att se på Game of Thrones? Va? Vad säger du? Kommer inte den här säsongens no. Game of Thrones? Är det bara förra säsongens? Men <skratt> man tittar ju på... Man tittar på <skratt> ja, det det. No. Du tittar ju på det för Westworld. Du tittar ju på det för Handmaid's Tale. Du ja. kan titta på det för, för Mad Men. Tittar uh, du tittar på Handmaid's Tale annars. Vad säger du? Kollar du på Handmaid's Tale annars? Uh, vi har kollat, tror jag, största delen av första säsongen. Jag tror vi kollade typ två, tre avsnitt och sen liksom, kände jag bara börja göra mer av mig ljud. Liksom, så där, I mean, huh, ska det hända någonting nu eller what, what is this? Ja, Att... ja. No, mm. alltså, det, är nog, det är nog definitivt en sån här långsam, <laughs> långsamt uppbyggande serie den uh, jag det, en i trailern så ser det ut som att det är först i andra säsongen det börjar hända mm. ja. så men, men det är så att säga igen liksom, jag uppskattar en del av det där liksom, det, det absurda i den där i de där liksom, karaktärernas existens i den där, i den där serien sure. men, men jag tror men, nog men du alltså, njuter av Elisabeth Moss bättre i med det. Ja, alltså det är sant. Det, det var... Och en annan person där som jag var riktigt överraskad över mm. att, att se där. Uh, han spelar en av de här, uh, vad ska vi säga, typerna som hela tiden hänger där kring Don Draper. Ja. Och, och jag kommer ihåg att jag, jag blev riktigt så, så att wow, att vem... Att, det är ju han, den där. Och det var den här alltså Aaron Staten, eller Staten. Jag vet inte hur man ska. Mm, ja. Utala, han spelar Ken Cosgrove. Ja, exakt. Mm. Ja. Och, och jag hade ju först lärt känna den här <gållanden> skådespelaren via spelet uh, L.A. Noir mm. Där han gjorde sen Facial Capture. Just det. För som som huvudkaraktären där mm. Men men igen vi, vi vi faller ju bort nu från Netflix. Men jo. men så där för att säga liksom med är bra. Mm. jag håller med om det att HBO liksom har vad ska säga bättre serier, mycket bättre Någon. så här. Ja. Men, men liksom men, men samtidigt liksom Netflix har en hel del. Någ och, och ganska mycket mer så här liksom, Popcorn. Underhållning. Ja. Alltså, <coughs> det är just det där. Den är liksom så ospecifik tycker jag. Att det, yeah. det är som liksom så här. Allt och ingenting. Uh, plus att nu. Om man ska komma in på liksom så här. Ränordnad kritik. Oj satan. Vad det är jobbigt. Att navigera på Netflix. Yeah. Jesus Christ. Att det är som. När man, när man liksom går in på liksom sitt eget konto där. Så mm. liksom försöker de hela tiden push någon jävla grej där då. Fine. Men liksom det här är som bara ett steg under liksom så här fucking annoying pop-up. Som tar över hela liksom din jävla surfarupplevelse. Att liksom stop it. Att liksom du kan ge en liksom liten diskret notiser eller någonting. Men liksom, det inte så får jag trycka på någonting bara som storscreen och som liksom någon grävla grej som jag absolut inte vill säga. Stop it. stopp it. Yeah. Stopp it. Uh, sen så är det liksom det att uh, jag tycker right, att om jag, för att jag liksom behöver vara in på det här en timme och sen har jag redan gjort en lista av stuff jag kanske vill säga eller liksom mm -hmm. vi Uh, jag har haft den här servicen nu i nästan ett halvt år tjänsten um, uh, och det, liksom jag är vad jag vill säga och jag tycker som att det första som borde komma, när jag kommer in på den här fit-sidan så är liksom att det borde vara alla grejer som jag håller på att titta på så jag kan som bekväm bara ah! och så fort jag titta på dem uh, plus mm. då kanske liksom de som jag tänkt säga då. om de vill ha någon då länk till någonting som är väldigt relaterat i det sättet, fine. Men då får det vara under det. Då får det inte vara i vägen för någonting. Och liksom så här. Att för mm. När jag går in på den så först är det då liksom någon jävla reklam för någonting som de någon tror jag vill se. Och sen så är det en massa liksom crap liksom av så här Netflix originals. Och sen eventuellt så kommer liksom då den här listan som är det jag höll på att se. Och sen kommer det som trendar. Mm. Och sen kommer länkarna till det sättet. Och liksom sen så började det bara bli en massa som så här random shit. Och man är som att det här känns ju inte så bra. Det känns som en sån never ending att klick på det här, klick på det här, klick på det här, klick på det här, klick på det här. I'm fine. Jag har redan hittat vad jag vill säga. Jag titta sen. Like, Stop it. Trying to watch it. Uh, och det gör det väldigt så här kaotiskt och psykotiskt. Och det finns som, egentligen inga uh, vad liksom hur man vill att den här sidan ska se ut eller vad man vill ska visa eller inte visa och det stör mig mm. för det är väldigt så här ja. Windows 10-bullshit liksom, vi vet vad du vill ha, hora alltså, nej ni vet mm. som liksom, inte alls som fuck off fuck off, you. Mm. så det är nog en ja. väldigt stor kritik jag har mot det här ja, no, alltså jag där måste ju säga att i äh, jämförelse så inte har HBO Nordic i alla fall. <laughs> inte, har, inte har den tjänsten. Det är liksom bättre Bättre grej. För minst så här: nu, nu kan det här. Nu får någon lyssnare då rätta, rätta till det här. När, när jag nu går och säger säkert helt fel. Men eftersom vi kollade via, via TVNs app. Lull. Ja. Ja, jag är så jättemodern. Mm. Så uh, där Hoppa, finns... Hoppa tv Nikolaj. Där finns inte en... Där finns det inte en lista över att okej, okay, de här serierna har du nu tittat på. Mm. Och, det, och det känns väldigt udda för då jag kollade via Playstation-pyran. Mm. Mm. Så då fanns där en sån där att till exempel om du sökte en serie så, så fanns det en lista där Att det här är de serierna du har sökt Ja Under den senaste tiden Och det blev ju samtidigt en lista då Över de serier jag hade tittat på Men mm. det, här, det här finns inte Det sparar inte Dina, dina sökord mm. och, det, och det känns som liksom, Men kom igen När den ändå ska bandera, liksom spara Allting som man gör Som man har med internet att göra Så varför kan inte ändå spara det där är, är liksom, är min, min sökhistorik över TV-serier är då inte värda att sparas på internet. Så jag kan säga att jag är liksom så tråkig som person. Ja. Ah, tack. bra, Då, då, var, det, då var det klart. oj, förlåt, förlåte var det inte en fråga. Okay. Uh, <clears throat> jo, så är det säker. Um, no. ja, jag, jag håller jag med om, om det du sa. Nej, men jag tror att liksom just nu så okej okay, att den här Netflix-explosionen har ju egentligen gått relativt snabbt. Jag menar Netflix som företag har ju varit i business i nu över 20 år. Men det börjar ju mm. som ett företag som skickar liksom VHS-band och, och liksom DVD-skivor att folk om man fick beställa. Det var ju i princip en, en postorderfirma. Mm. Uh, och det var ju deras företagsmodell i ganska många år. Just den här streamingaspekten, så <coughs> som jag förstod, så var det lika väl att det inte hade hänt. Men att den har ju ja. exploderat bara de här senaste åren. Uh, ja, så, så det har gått massivt framåt. Mm. Mm. Ja, inte, vi har ju tekniskt sett haft Netflix här sedan 2012 i Finland. Men, mm. men det har ju det är ju kanske först nu jag ska, jag, jag vågar inte säga 2016 men jag ska säga 2017. Så det var ju ja. kanske då som, det började komma så mycket utbud och kvaliteten började vara som så bra. Liksom, man kunde faktiskt ha Netflix och betala liksom kontinuerligt ett pris för den här tjänsten. Ja och känna att det var någorlunda värt det. Jo. För jag har ju nog mm. upplevt Netflix främst genom andra äh, yeah. vänner nu då. Den och det där det har ju nog varit som att yeah. ja, det är ju de här samma tio stand -up Och sen liksom de här filmerna som vi redan har sett. Och sen de här särerna som jag såg för tio år sedan. Äh, mm. Så att <clears throat> nu, nu känns det ju ändå som att om jag riktigt måste hitta jag någonting att säga på. Uh, åtminstone några månader framåt uh, men <clears throat> men jag tror inte att det, nu har de ju helt uppenbart mer utbud i USA än de har i Europa mm. och det är väl inte så ja. konstigt varför det är så heller uh, men jag vet inte inte säga varför inte man skulle kunna öka det till Europäna och jag antar det har att med många så här licensavtal och och säkert den där franchising och stuff. Men eh, det känns ändå lite begränsat bara. Det känns som att vi har typ Netflix Lite här borta. Ja. Och, att, och, att, mm. och, och, och, och Sen så kan jag ju någon fråga. Jag sa Sam, liksom, om du, du tycker redan att det finns så mycket, du kan inte ändå säga på allt. Uh, så mm. vad gnäller du för då? Så, nej, men, jag vill. Som konsument, right. Om jag säger att någon mm. får ett bättre utbud av samma tjänst som jag köper, så då vill jag ha den tjänsten då. Mm -hmm. Det handlar inte om att jag är girig eller att liksom jag är som så här. Sittar och vänder på liksom och så här. Utan det är bara där, ja. no, men självklart vill jag ha det. För jag, jag vill hellre liksom välja bland, skulle säga. Fem riktigt bra särer, Tjugo riktigt okej okay särer Och sen resten. är Två bra särer, Tre okej okay särer Och sen resten. Um, Precis. Och sen så är det liksom det att. Med. Med, med mer utbud. Så. Då, men, då finns det ju en chans att. Jag kan uppleva mer. Med det. Att jag, jag tycker inte om att nöja mig. Att sekunden det kommer till. Ja men nu har jag sett allt bra. Alltså nu finns det bara liksom sakrapp kvar så bara säga för måla. Okej, okay, no, nu men vi en paus idag har vi många. Så vart är det? Och jag mm. Ja menar. Skvalregnt ja, men jag landar fortfarande nästa för att in, oh, shit. och nu shit. Inte userna igår när du nä det här på nätet Ja i alla blev blir det <laughs> Ja men vad det var liksom till och med en sån goodie tushu som du Nikolaj. Så gör så mycket olagligt på internet. varje dag som du inte är är medveten om. Som tekniska skulle kunna kosta dig så mycket mer pengar än mig. Om någon kom på att Hur vågar du ladda ner det här avsnittet av nya Tales? Att <coughs> det är liksom. Finns det en vettig streamingtjänst. Så är jag helt för det. Jag menar jag, jag, liksom, mm -hmm. här är min åsikt om Netflix. Har du inte sett mycket tv eller gillar du så mycket tv för 9,90 det är förmodligen den bästa dealen du kan göra om du bor i mm. Europa. Det fungerar liksom, förmodligen på din moderna tv, det fungerar liksom i din webbläsare, det fungerar liksom i din fucking telefon. Liksom, så länge mm. du kan öppna en webbläsare så där har du ditt fucking Netflix. Så att, Precis. <laughs> liksom, do it att det, det Det finns ingenting som hindrar dig. Ja, yes. så är det inte varför du inte skulle göra det. Stämmer. Och sen så är det ju förstås, så det är ju skönt, liksom, men du behöver ju inte alltid ha med liksom, äh, din bärbara hårdskiva eller liksom, Gud förbjuder liksom, dina däver eller någonting. Att det är ganska lätt för att räsa någonstans. Och, oj, nej, jag måste... Gå och se hur det är med korrespondensen och arbete att sen sitter du Netflix på någon vind i några timmar och slippa familjen och allt sådana jobbigt. Så det är liksom... it's, it's, it's easy. Mm. It's easy, it's very easy. Men det kan nog hända mm. att ta tar slut fort varierar utbudet lite ofta, eller? Ja, ja det, det stämmer <skratt> ju. Ja. Men på tal om att variera utbudet så ja. kan jag berätta att nu idag så har det, åtminstone i, i de inhemska medierna, mm. så har det skrivits om att Netflix har gjort, ett, gjort en deal med Obama-familjen. Eller väl on, så att säga Barack Obama och Michelle Obama. Ja, hur från vad du om när du sa Obama-familjen. Ja, no, men. No, inte vet man de har ju också så att säga Warren som Bella. Emmet är med bara, den där rackaren liksom... den där Mortal Kombat 2 karaktär. <laughs> det, det är han. Ja. Exakt. Ja. ja, han ska äntligen äntligen börja börja visa sig på film igen. Ja. Närmare alltså de har gjort, de har gjort kontrakt med med Netflix gällande serier och filmer under under några kommande år. Och det det är, bara, det, är så, det är någonting så. typiskt att att sen titta på på Twitter feed. Mm -hmm. Och se hur, hur, liksom, hur alla sådana här mer högerinriktade inriktade. Vem det så. Ja, ja. Mm. ja. Så hur de, hur de nu gråtade över att åh att nu, nu nu är det då liksom att farväl Netflix att nu, nu är det dags att boykotta Netflix, att nu ser man liksom vad deras alltså egentliga propaganda är och, ja. och, och det är som så det, är som, så, det är som så mycket gråt och så känsligt det där, att, att man, man blir som sådär att, och det är det här människorna som sen kallar alla andra för snöflingor Jo jag kommer inte här och våga ut, utöka min världsbild nu Nä, jag jag vem, vem, vem är de här Obamus? <laughs> <laughs> han var ju bara fucking president, Vitto. Liksom, ganska många år. Mm. Så det är som who is that, that guy? Men ja. på andra sidan, jag, jag är ju som anything, det var movie deals. Ska det liksom göra typ liksom, keeping up with the Obamas? Eller vad, vad tänker ni? Jag vet inte, men hellre, hellre skulle jag titta på det and keeping up with the Kardashians. Never have, never will. Ja, Att... ah, vänta bara. Ja no, men vill jag säga någon liksom som kramar sig och springer runt naken och liksom bara konstigt make a fool of herself och tittar bara på mer ett ett och ett halvtåring. <laughs> ja, eh. Jag tänkte säga det är billigare <laughs> men it's really not. Uh, men å andra sidan, men Netflix verkar göra så här, de ibland så det nästan som att de köper människor. jag jag säga att hej, nu har vi skaffat den här personen exklusivt ja, för det. Netflix. Ja, det jag är, jag är sant. Att, jo, och, och det är som jag antar att jag ska säga ooh, wow, får vi vara på någonting annat? Yeah. Men sen, senast jag sa det så var det som att nu har Netflix skaffat Seth Rogen. Och jag var som att... Ja så <laughs> <laughs> so best deal ever Jag men vitt om det finns någon som liksom har exakt ett ansiktsuttryck ett tonläge liksom en general state of mind så att Seth Rogen <håh> mm. så att nu hade inte någon plan liksom dissa Seth Rogen men why not fuck you Seth <laughs> Rogen so fuck you right in your hair asshole. så so, <håh> liksom what så so in, in, nej, jag är inte så excited över fucking Seth Rogen, Netflix. Men pusha honom hårdare mm. vitt. Och, liksom, vad ska han göra stand-up nu? Oh, that's precious. Men, liksom, berätta hur det går. Ja. ja. Mm. ja. Men ska, borde, vi, borde vi ta och avrunda detta, detta famösa avsnitt ja. om <coughs> streaming-servicen? <coughs> streamings streaming vad vill du inte sitta och bashar andra folk på internet det är det vi gör det, det, är så, det är så 2017 ja mm. nej no, i så fall så kommer du inte gilla <laughs> nej nej det är sant ja. det är sant men det där men ja men, vad, vad kan man säga Netflix <laughs> uh, vill, du, vill, du få, vill du få det mesta värde av det prenumerera på HBO istället mm, ja. <laughs> nej ja, då, kämta sidor ja, men Netflix, för de som inte riktigt vågar käla på internet <laughs> ja mm. no, för att använda det. det det roligaste uttrycket på internet just nu, straight white mail please Ja, det är som ett smörgåsbord som har stått framme i många månader redan allting börjar vara lite torrt och lite ställt. och vissa ändrar borde lukta konstigt men dyk in där för att senare hittar du en syltmung som är det största del tryck in den där eller tryck in någonting i den och se vad som händer för 9,90 i månaden spoiler och spoiler var ni